Знайома вчителька казала, що вона ніколи б не прийняла власного сина до свого класу. Хай не чує, що вона промовляє в класі, аби не розчаровувався після її домашніх розмов. Учитель трохи актор, лицедіє, але він не може завжди виступати на сцені в святкових вогнях рампи. Він мусить відпочивати, в нього є сім'я. Він скидає акторське вбрання і йде зі сцени додому. Аплодуйте, аплодуйте, я перевтілююсь. Я геніальний актор. Ми геніальні актори, всі, всі. А власне, це ж дрібниця. Немає людини, котра б за життя хоч один раз не пішла проти своєї совісті. Вона, Оксана, ніколи про це не дізнається. А може, колись він розповість, як сміховинку, анекдотичний випадок. Редактор хоче, щоб він підтвердив. Породистість його миршового цуцика. Подумаєш, соціальна позиція, борець за справедливість, га гра. А в чомусь великому, справжньому, він завжди обстоїть власну думку. Вони з Мартою тільки влаштовуються в житті. Через миршового цуцика лишати терехівку та знову десь шукати щастя, гуляй вітер не пробачить злопам'ятний. В житті все простіше, ніж гадкується ніж уявляється вночі. Він ніколи не обмовиться Оксані ні словом про це. Люлі, люлі, пишуть, сперечаються. Я регулярно гортаю періодику. Коли вже наука знесмертить людину? І нікому на думку не спаде, чи потребує людина того безсмерті? Появляю, винайдуть денебудь у штаті Техас, для прикладу, Довгожданий еліксир. Хто ж перший увірвиться в сон безсмертних? У кого тугіша кишеня? Безсмертя за мільярд доларів. Безсмертя по знайомству, по блату. Мій дворідний братеник-адвокат того депутата, котрий замовте кілька безсмерть взаємно. Це з якогось кінофільму, запам'яталось. Знесмерчені мільярдери... Безсмертні тирани, запопадливі блюдолизи теж безсмертні, хто в списку неблагонадійних щепити безсмертя сурово заборонено. Нічого не можу вдіяти, сеньор. Хай вмирають кромольні думки, на землі буде спокійніше. Тиран царює вічно, вічний спокій, вічна тиша. О, люди, благословляю смерть. Благословляю смерть, яка одна з рівні господарів і підлеглих благословляю найбільшу справедливість світу цього. Доки тирани, крамольник смертні, життя існує. Коли б не було смерті, ми б і досі ходили з кам'яними сокирами. Смерть мотор прогресу, бо тільки вона квапить смертних на великі діла. Коли попереду вічність, навіщо писати цей роман сьогодні? Попереду вічність, спіть, вилежуйтесь на канапах і диванах, солодшуйтеся життям, ви ще встигнете до великих справ. Попереду вічність, час є часу нема, бо він безмежний. Благословляю смерть. Колісницю життя. Яка патетика? Оракул. Пророк, геній. І відчуваю, що не напишу вже її слова доки не відкриюся перед вами до дна. Не скину з себе надмірний тягар, який гнітить мене четвертий день. І настирливі згадки про вчителя мого Петра нетерплячку, і дефірамби смерті – все це наслідок відкриття, яке я зробив минулого понеділка. Я навіть цьому зошитові боюся довіритись, на те, що в голос «У мене?» – не лякайтеся, не йойкайте. «Рак?» Горло. Так-так, це правда. Негадана зла правда. Ненаситне страховисько нашого віку нас доганяє мене. Я відчув це ще в суботу, десь третього дня по нашій вечірці. Не було ні температури, ні болю, а рак не болить. Лише горло біля самих грудей здерев'яніло. Ковтнеш і відчуваєш пухлину. Весь вечір я був пригнічений, хоча щосили відгонив сумні думки. А наступного дня я закашлявся в своїм крихітному кабінетику. Що це був за кашель?